Ongi etorri, aspaldiko gazteak saio berri untarat eta gaukoan txirindu edo bizikleta gai nagusitzat izanen dugu. Lehenik, bastan aldera joan engida, bide lagun elkarteak erosi berri baitu txirindu triziklo bat. Izenak dien bezara, hiru errota dituen bizikleta untan, ibilaldiak eginen ituzte, xarrak promenatzeko haintzinean duen alkian ongi jarita. Bide Lagun Elkarteko Isidro Erguedaz koordinatza ilagurekin izanen dugu proiektu hau aipatzeko. Baio naratere joanen gida, Txirindolak aldiz proposatzen baititu formakuntzak kuntzak gainen berriz igaiteko edo lehen aldikotz igaiteko hau saharriri eskainiak diren bederatzi saiotan zer ikasiko den pantsoa utzur bide Txirindolako aipatuko dauku. Eta biziketa baten gaineat e, igaiteko beldur ez gesan alfaro ere gurekin izanen dugu, bere esperientzia kondatuko dauku, lauregoi bi urtetan astero ateraldi bat edo gehiago egiten baitu bere biziketaren gainean bideetan gaindi hor beste maila batean dugula oartuko gira eta forman dela eta forman atxik duela ere biziketak eranen dauku. Aspaldiko gazteak Pirineo Atlantikoetako Departamenduak laguntzen duen saioa entzuten duzue eskuali ratietan, Gurekin, Isidro elguedaz eh, zaitugu Elizondo Aldetik Bide Lagun Elkarteko koordinatzailea. Egun egunon. Egun hon, Beraz, Ongi, bai, bai, bai. Ongi, ongi. Bueno. Haipatuko dugu duzuen proiektu bat, biziki edera da, eh, txirindu triziklo eh, proiektu hau. Ben, lehenik da inoen jakin Bide Lagun Elkarte honek eh, zer egiten duen eh, bastan alde hortan. Buena, bat dugu hogeita lagurteko ibilbidea batea, hmm. eh, baztan aldean eta gure bete beharra da, bueno, gola sortu zen, eh? xarrei laguntza emateko. Eh? Voluntariot talde bat sortu genuen. Nola baitere mundu hori laguntza eskaintzeko eta hortan denetarik iten dugu. Eh? Zde, pues, ateraldiak eh, adineko jendearekin, Udan gehien bat, Ez, gehien bat ere erresnziaan dago jenderekin on du badugu erresidenzia handi batguneta berrogeita lau persona daude olbarne eta gero ere astero astero ere biltzen gara haiekin eta egiten dugu musikaren bidez e, e, bilera batzuk eta nogeitere memoria hori e, berpizten dugu eta, eta gero beste hainbat gauz ez adineko jendarekin herrian barnaeta eta hori Eta horrein berriki pues, aurkeztu dugu e, proiektu hau, hasi aritzeko. haritzeko. Eta hortik aparte ere bai, e, etorkinekin ere lan egiten dugu, Ez baztan aldean. E, etorkinei posarrera eman, gero badu gertze proiektu bat e, emergentziazko etxe bat kudeatzen e, dugu ere bai. Gehen bat problemat duten jende horiei etxe bizitza bat eskaintzeko, E, biden hartkoan ez, ez da prezizo egon berra direla ez, pos, egoteko bizpailu ilabete eta hortik laguntzen dugu, best, beste etxebizitza bat bidatzen eta ora, ez. <hazurra> eta hori da gure bete beharrak eginen bat.zial bate bestekinntza... Bai. Bai, bai, bai, mm -hmm. sozial mailan dena. Mm -hmm. Ekintza kulturalak ere bai egiten dugu eta, bueno, gauzpio bat. Holizia. Eta hemen proiektu hau, oh, beraz, adinekoen dako, txirindu triziklo bat, eta hor eskulatu duzuena, nik argazkitan ikusitut bakarrik, eta ez nakien nola funksionatzen zuen, ze zertalik abiatu da unen, uh, unen beaga edo proiektu unen sorrera, uh, nola hasi zen? Bai, Pues bida, eh, proiektu hau duela la urte, hazi ginen bueltan maten. Ja, haitu holandaldean edo gola hau, proiektu hau, bueno, egiteaz moa, Holanda tigel dude. Eh, eta gero, Europan zehar eh, sakaban ato eginda, eta gero hemen Donostin bada, eh, bae, bizikletarik adinin bizikletaz adin ikez, eta gero Nafarroan bertan ere bai Koreian, jaiokleta deitzen dena eta eta ere bai orain hasi berdi hasia dire, ez? Eta gu duela 4 urte ja hasi ginen bakinuen voluntario bat eta ola run e, txirrinduzalea eta hortan eta horaz ezagutikuzu batzen au martxan eta eta horaz eginen, ez? Baino gero aferatzen bueno, voluntario hori hil egin zit zaigula Xumeugi eta orduen erran eta gero utori zen Kobin garaian, ez? Eta orduan gelditu zen hor haidean. Eta no, bueno, za, hau hartu behar dugu, eskutan, eta hain zine derama behar dugu, proiekton bat da. E, eta gehien bat, pues, eh, ade, zaitasun gehien dituzten adineko personoiek hoiek etxetik ateratzeko, eta baita errazidentzian daudenak ez zin ateraz, eta ola beti karrotxoetan eta ola, pues, eh, bertze aukera bat emateko. Ola sortu zen, ez? Eta hasi ginen, e, finantziazioa bilez, eta gauza gauk ez diren e, merkeak kostatzen dute diru pixke bat. Mm. Ez? Eta, e, bueno, lortu diru laguntza handi bat, persona baten gandik. Eta gero bertze aportazio berekez karpen batzuk ere bai, lortu handik eta hemendik eta, bueno, pues, ganden urtean erosik genuen bizikleta. Eta ziera, urtea ziera honetan, man diogu ya ja, publizitatea, eta horren pues, voluntario bilagabiltza. Hortzen dago afera. Egan e, meag e... da beraz, txirindu triziklo hau, ez dutela adinekoek berek gidatzen, eh? Jartzen dira, hain e... beraz, bada parte bat, eh? Alki gisako bat, eh? <laughs> bai, <laughs> bai, e, hau gidatua da, da bertze persoeneak gidatzen dute, ez da, bueno, baitu bere zaitasun txikiak, ez sobera, ez gero abiadura ez da sobera haundi ere, bai, elektrikoa da ipatu berra da, uh -huh. elektrikoa da eta orduan beti ganbarra da gidari batek giblean, hau eman dezagun, zu, ez hau dela giblean jarriite, ez eta haintzineko aldean dago laolako e, ez daki banku bet non gaten diren perso noia jarri e, eta zu, e, gidatzen duzu Eh, eskukin, manilarretik, ez mm. manilarretik, eskukin manilarretik dugu ezak izan hori, baina baina baina hori eskukin manejatzen dugu, manejatzen dugu bizikleta. Eta hortarako harako, bat, trebezi batzu behar, behar dire eta hori hori hori. Ez, behar du behar zen hori bai. Baina bai. ba, eh, lagundua da, beraz, elektrik askoa denez, eta bai. beraz, hain zinean diakzen alda bat hori da? Bai, ala da, ala da. Zegunta nolakoa dehen persoan ere, bai. Zabala balinbada, batekin askida, eh, baina mea balinbada, pues bi personas atzen dire. Bai. Ibilbide uh... bat, baduzue, finkatua katuar? Bai, bai. Hemen baza, elizondon gehian bat, hemen bat bueno... Hola, baduzu haitzen e, nahi dena, aukera du e, baztan aldera etortzeko. <laughs> eta ezagutzeko, ere ba, espanimadu ezagutzen. Ez, es, baino, hemen edizondom, bada, lautanatxoak eta hola badire bideak ere bai. Naiko, zelaia direnak, ez, eta ibiltzen gara. Ez, eta horren nere e, a, a, aurten, ereki behar dute bide berri baten bidea, garai bateko trenaren bidea hoi bihurtu behar dute, hemen deitzen da bide berdea. Ez e, ereki behar dute holako e, bizikletaz ibiltzeko, edo oinez ibiltzeko, eta hor izanen dugu auker ere bai, mm -hmm. e, ibiltzeko esak Eta bastan, eta Elizondon Barn ere bai. Elizondon barna eta gero bertzea herri batzutan, pues igual Gaten Malimagara hori honoz Oro nozen dago bar, e, bertizko parkea eta hor badaukera pilo bat ez. Oseak ez da problemi. Mm -hmm. Hortan ez problemi. Eta bueno, maldakso daude pues orduan ortsen sartzen dugu elektrikoa. Eta bai, laguntzeko. Elektrikoa. Bai. Eta laguntzen dugu handiz handiz bai. Eta ze iraupen du? kilometro kilometru egiten al, dituzue hauekin? Ja, hoi, betea dago laik, eh, bateria betea dago laik, jertzen duzu Bai, Eh, pues igual lo voy tomar kilómetro tomar así. Ah, va, va, y voy a ir de Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Egogei joez, ez da zuzitzi urtzior beida, hori ere, galdintzakuten ere ere egun eta datu hori izgenuen. Baina, pensatzen du, hori eitamar kilometrote egitei bai, eh? Egogei joa ere bai. Eh? Eta gaztua, bai, eganduzua etzera merke horakotrezna bat, Holandan eta badute e, kultura hori, bizikritaren kultura bai. eta e, han garatuak dira, bai. pentsu dut, haintzinatuak ere, froga. Zomat, e, gostatzen bai. aldu horakotrezna batek? Jo, epozko pues holako trexena gategi guaz, sortzi mila euro gaten atzizkizua izan. Bai. Hau tramankula hau, e, bueno, bizikleta hau tramankula ditzen dugu. E, bizikleta hau, e, dinamarketik etorria da, haan e, fabrikatzen dute Ez, eta, bueno, eta donostian saltzen saltzen dituzte bai. Eta hori ero zitu donostian bertan. Bai. Beraz, lehen entxegoak egin dituzue eh? Bai. Serdiute, uh, orainzinen diakzen diren uh, presuna aurieka. Hombre, <laughs> wazuk, karo, estalbe ez zaude oituta uh, ez, orduan arrara xamarra egiten zaizu gantzen duzulekoz igual kontrola, ez? oi-ai-ai, norat du <laughs> baina harron manxo gaten gara eta gero, bueltan manzutenak oizu gustara gaude hemen, ez? <laughs> gustu amaten <laughs> hombre habertzu, eh, ba, paseatu abadimazzaude, pues primeran uh. ez duzu bestarik egin, behar begiratu disfrutatu, eta eta hori ez, Isila. bai E, gaila solasean aritzen altzira gidariarekin? Bai, bai, bai, bai. Bai, el prestatu etortzen da olako eguzkindako e, txano bat errandezagun. Enola ez mateko eguzkia buruan udan dago lai. Edo baita ere mantatxo batekin, uh -huh. ez gotzabalin badago. E, gero baitu argiak ere bai, oza... Gozoa da, alkia, got... hori du zurezkoa dela, baina... Na... Ez, ez, ez komodoa, komodoa, komodoa, eh? egokia da, bai, bai, bai, harron komodoa, bai, bai, bai. Eta gero badu plataforma bat, taintzinean, jausteko, sartzeko bizikletan, ez eh? laguntzen dazu sartzea bai. bizikletan, ikusi darko zenuke, eh? bai. baina jauzten da hori, zupatzen duzu zu zangoa hor, eta jartzen zara. Eta gero goratzen da plataformatxo hori, eta abiatzen zara, bai. Ze adinetarik ze adina arte erabiltzen hal hau. Ez dago a dinik, dinik. <laughs> Nahi du eta. Goabalin badu eta nahi balin badu bueltatso bat e batea, poez pues, hor gaudegu. Pentsa hau eh, berri hau hen em, egun eman genuelek. hemen a egunkari bat egunkariatan atera zen etago da, eta, ola. eta ba batean eh, ja bildugin nuuen eh, jasogin nuuen eskaera bat, persona batena, daro gaita amaru urteko batena e, nahi zuela bizik eta ortean atera ta, eta hori, bueno, errangin unko pues, eskerazazue pixkez eta zorain gaude formakuntzarekin eta voluntarioak ere bilatzen eta ortean, ozake sea, behirazuek, jendea, jakin gainean dago mm. eta gero ere bai beste voluntario batzuk e, eskaini dute bere buruare bai, bere Hori, pues, proyecto hontan parte hartzeko. Mm -hmm. Eta oraingoz ja bost voluntario ja puntatu ditè, eh que yena que jubilatuak, ongi daudenak, ez? Eta eta preste laguntzeko. Mm -hmm. Hori da ixidgo orain, zekatzen dituzuela gidariak edo voluntarioak eh bai. e, xa gauen ateratzeko, e, Hori da. Oi ze Hoixe da, hoixe da, hoixe no, Nola egin behar da, interesa duten enzat? Ez dakit, bo, ipar ez da izanen, baina Bai, bueno, baina nolat di ez. No Berdin, zuekin, hagemanetan txartzeko. Hala, edo gogoa emaiten aldu, hemen goer edo uh, olako egitasmo baten sortzeko. Beraz, hagemanetan bueno, txartzeko be, zuekin, baina, baina, elbide no, elektroniko bat. Bai, eh, gure elbidea da, bide lagun, abildua, eh, hotmail.com. E, eta hortzen berean azkiru idaztea eta bueno, e, pues, informazio guztiak, argi bide guztiak, emango, emango dira. Hola zabaldu duguk hemen e, eskaera hori ere bai ez. Eta mm. e mailez haidit egiten edo telefonoak ere bai, telefonon bat. E, normalean, baino naharrokoa da, hemen e, bederatzi lau zortzi, bost zortzi bat iru bizazki, telefonoan. E, e, Baina gehien bat gaur egun ja e mailez egiten da, e, posta elektronikoa azta hola egiten mm. da ben. Baina hortarako dago. Hora iberko da ateratu, nola finkatu duzu. Eh? Ordu tegi bat, asteantzea antzea, haste burutan, nola, nola lan egine duzue? Hoi, e, personen e, eskaintzaren araberan. Ez, hau da, e, igual voluntario batek, aski bakarrik aldu larun batean. E, lanean dagolako, hastetartean, eta ezin duelako. Eta igual hastetartean egun balt libratzen du, edo atxaldetan libre du. Hoi gero, berailekin bilduz osatuko dugu egutegi bat eta nola koordinatu eskaerak eta ateraldian. Baina hori izanen da, uh, ya, lortzen dugulaik horat uh, talde, talde bat ez eh, bo, pues, antolatu beraiekin. Eh? Beren eh, eskaeraren arabera. Mm Horatxe, -hmm. bai. beraz, bizikalitatea hobetzeko zidearekin dori da, ez? Zuen egitaz ere eta gisartean uh, berriz integrateko ere pertsona horiek. Alasenda, hori da gure elburu elburu nagusia. Uh -huh. e, ere, e, nolbait ere e, adineko jendearen bizikale bizikailtatea hobetzea eta edozein laguntza eskaintzea. Hortan balin bada. Espero uh, tipiak ere sortuko direla, hortik eta hemen ere berdin izanen direla, olako gogoak uh, edakinez uh, zuekin, uh, be, esperientzia baliatzen aldugula eta zuekin argimanetan txartzen alko direla, ere, entzule batzuk berima dute gogo hori. Isidro, yes. erguedaz, ezkerzen zaitugu, setasunak emanik? Zuei, aukera hauen matagatik, iparraldean erantzeako, Bale? Days in my <laughs> to find us but dancing tango tango I'd love to be twisted utterly twisted twisted like a triplet from Gilvin Come on girls Bring Elkartea aiipatu behar dugu tailega eta gurekin dugu uh, kide bat, pantsua itxiek bid eguraan. Eguran. Lehennik pantxoa egiten da uh, txigindoralan eta zuka adibidez ze egiten duzu eta nola sartu zinenor. Beraz uh, txi elkarteak haienak xibitatea da jender uh, ikastea nola haiek bisiketak eta ba, bizikletak nola konpondu Haiek uh, ez dute konpontzen ikasten die, eta beste eier nola konpondu behar diren biziketak. Eta beraz ni xartu nintzen eta langan bestean nintzen momentu batean eta prest nintzen ere elkartak laguntzeko eta beraz haraiuan nintzen denbora biskabat pasatzeko eta biziketak konpontzeko eta horra duela basturte horrein. Erra nahi du, badera tailek bat, badira puskak ere, hor konpontzeko gauzak badira ere? Albertan badira adituak eta haiek dituzte Be, kideak laguntzen hainen bisekleta konpontzeko eta, eta beraz haiek ez dute konpontzen bestak laguntzen dituzte hain bisekleta konpontzeko horrela be etorzten direnak gero ordu bat pasatu eta pixka bat autonomian dira gehiago eta hori da helburua bon berda kidia izan nei eh? hor konpontketauriek egiteko eta eh? bai hori da bai kidia izan berda lenik bai dira denak eh, bisekleta sibiltzen direnak gehienik edo egina hala baden Bai bada denetarik, bau gehiangoak, uh, bai honako inguruan uh, bizitzen dira, eta gero, bai bada badira beste ba, ba, gauzainitz, uh, elkartean, eh, bada dira gauzainitz, eta adibidez uh, bizikletak prestatzen dituzte ere ikaslehen zat, beraz ikasleak etortzen dira, eta bai kide, kide izan den dira eta geroztik haien bizikleta Artsanalu utei uhtebates eta itzutzen dutelari gero dirua itzutan dietebe das uh, gasan dira eta eta hala ba berak publiko desberdina pasatzen da hortik zalzen dira o kaxonesko bizikletak ere hala es Bai, hori da. Ba, batzuetan antulatzen dituzte ostegonetan da daitzen dira apejo de montage eta albertan be tortzen, ba, da, eta bizikleta sahak pizkat uh, be desmontatzen dituzte eta gero be badira bizikleta ona, gero be hartzen ditugu uh, bizikleta sahen uh, pusha batzuk edo eta eta gero be ditugu bestek bizikletak eta gero saltzen dira presio apaletan uh, da Eurotik abiatzen da nire usteaz eta izatelela da egunak, baina bon, a, aski apala da biziketa baten Zer dira dira, ouais, kalitatean, aski askajak dira edo bada adenetarik? E... Ba, bada adenetarik, nire kasuan haktu nuen uh, uh, euroko biziketa bat eta beraz uh, ba, Noiztenka joan uh, behna ez txik nola da konfontzeko, ba, dependire Uh, be Egunean ere edo egunerokoan zen zenbat aldiz zure bisikleta akzen duzun edo baliatzen duzun. Bon, bada denetarik eta eta gero... Bada arrazo bat hori da bisiki guntzatena da, da berrizioetan atzilela txikindolara eta beti gauzainiz uh, zure bisikleta kompontzeko eta pressioa apal batean beraz, uh, bisikuntza. Eta hor, uh, gehiago dira mekanikoak bisikletak eta elektrikoak ere atzemaetena dira? Ebe, duela guti orain elektrikoak atzimaiten dira, baina hanberten ez dute elektrikako gauzak kompontzen, bakarrik mekaniko gauzak kompontzen dira. Baina ez balima da, arazorik elektriko gauzari diburuz, gero kompontzen alda, baina bestena az ez. Ze Se publiko mota ibiltzen da hor ganduzu ikasleak, aipatu dituzu, uh, egunero lan egiten dutenak berdin? Baina denetarik, sinez, bai, denetarik. Zaharra, bai. kere? Bai, bai, bai, zinez denetarik, eta batzuek ere retretan dira, edo, edo la, denbora bat ute, beraz, etorzen dira ere laguntzeko, bat dira mekaniko aditu batzuk eh, laguntzeko, baina beste laguntzaile ere adi, adituak dira eta eta etorzen dira laguntzeko, beraz, hanberten joten balin bat zira, segur zira norbait laguntuko zaitu eta kalitatearekin, beraz, unxa. Egan behar da, e, ja, mentoaz gaztetan eginten dugula bisiketan, ementoaz ahantzten dugula, edo ez dugula baliatzeko beharik gehiago, eta te bat batean ean harregi da, edo erretretan txartzean, nahi nuke behar din bisiketaz gehiago ibili, hori e, gertatzen da ere ainitzen buruan? orgatik proiektua sorttu zen ere eta eusu bizikleta biltzen ginean eta momentu batean aurtsazerarik edo arazu batzelarik edo bizikletata adatzen al genuen edo edo botatzen genuen edo saltzen eta hori zen ere pixka bat uh, ikasteko nola bizikletata konpontzen den eta Eta ez dena chautzeko eta ez dena botatzeko horri zen proiektua, beraz, bon, denetarik etortzen da eta ushu batzuk etortzen dira ez da egotan maute silo bat eta biziki da hori nahizko harazo bat eta ebe batzuetan blokatzen alda da bosturte paxat, pasatzen nituztu zure bizikleta horretxean egoten duena eta eta zinez badako bada, bada, biziki reski konpontzen aldena. Eta hor, Pirineo Atlantikoetako Departamenduekin txirindolak proposatzen ditu tailek batzu, baionan izanen direnak martxoaren ama biti goiti zer dira, zumat denborakoak dira, nola pasatzen dira hoiek? Ba, elkartan, baldira horrelako proiektuak, adibiraz, nik parte hartu nuen ere, nintzen kolegio batera era ikaslei, erakuste erakusteko nola nola zibil berzean, eta gozti, eta hor proiektu honetan, bideratuadak gehiago, irurugi urte baino gehiago dituzten jendeek. Eta eta beraz izanen dira daik astabeldibat bezala, bederatzi tailek izanen dira. Eta astapenean izanen da gehiago uh, bide, kode, buruz, pixka bat zelenele astapenak behiz ikusteko, gero nola bizikleta eta ekipamendua nola otatu. Eta, eta ere nola ibilbidea eta Eta ba, ibibida aurrikusi, ibibide egokibat ere ba, yonan, uh, ibiltzeko edo bon, inguruan. Ere, bai. Eta geroztik izanen dira tailek batzuk pixka bat praktikoago. Uh, ba, irian ibiltzeko eta, eta ala, da, dira tailek uh, kolektiboak. Eta ez den da asken tailek bat pixka bat pertsonalizatua, abiatuko dira be, bakoitzaren etxetik. Eurrela laguntzeko ere bakoitzaren etxetik nola ibili berden eta, eta gauzak ahulkua ba, kemaiteko. Konkretua da ikastaldia, eh, hor taileak desberdinetan izanen da, edo, saio bat beno gehiago, eh? Baina hori da, beraz ba, bederatzi taileak izanen dira guti gura bera, Eta hastarte goizetan eta hostegun goizetan izanen dira, hor bat eta erdiko taileak izanen dira guti gura bera. Eta wala, kolektiboki eta bat, bat izanen da personalizatua bukaeran ere bai. Eta entzatuko da ere omen uh, biziketa elektriko bat? Bai, hori posible da ere bai. Eta razodik elektrikoa balinbada ere bai, uh, dena hon hartua da, uh, gure uh, gara egin biztiberk batikira ere bai. Eta eta bai, bai. bi bizikleta, bizikleta juntak eta elektrikoak uh, ezta razodik. Bideko kodea? Bo, ikasitu te gehienek autogiratzen baitute ere, baina uh, za da desberdinada biziketenako, bisiketen bidean bada beste kode bat. Bai, ah, e, bai bai badira Chanel stapen belesibatsu ke uh, bizikletan zat eta gainera ba non aurku batzuk ere barneratu ber dira ere jakiteko nola bestekin liburtan eta Nik bizti izan nuen eta elek bat eta zinez astapenean, urartzen nintzen, ala ere hori nahizkoa zela eta berrezkoa zela, ala ere hori lako eta or elek bat ukaitea astapenean. Gio, inportanta da be, jakitea pedalatzen, abiatzen, viteziak aldatzea, salutasuna ere, Gertatik ba, tailea idekia da genuen bezala irurrogei eta urte baino gehiago duzten jendeak, baina egia da ez, ez gara zerotik abiatzen ere bai, beraz ziakin berda laire txirinura zibiltzen. Bon. E, gero batzuek konfientza galu dute, ba, beraz hori da ere lehen helburua, konfientza berriz hartzeko edo hartzeko, ez eh, ustut, eta hori da lehen hori nahizko nozua ukan berdela. Eta batzuentzat giroia lasatzea ehaiteko eskuin edo esker joa dela ere, hau ere zaila da. Ba, ba joli, bai, hori egon bai, zetela zela bai. Materiala aipatzen balima dugu, gaur egun zer behar da bisekleta egiteko? Bearjeskoa da, ongi babestea? Bai, ta bon, hor Adibias uh, Tayleretan uh, isan dira ba eta eta Bizkarrekoak ere uh, ongi. Ipushak uh, isateko bai. Eta ba, kaskoak, bizikletak eta bizkarrikoak uh, almertan izaten aldira, beraz, uh, lasai etorri eta eta dena materiala hanen izanen en da. Entxegoen egiteko eta jo horsten da biztan da berea? Bai, hori ba, da. Eta iran genuen bezala izan da ere, eta leh bat ere bizikleta autatzeko eta ekipamendua hon gian ere bai beraz, beraz, ahorku honak izan dira almertan. Hori da, gure atasuna, hori guziak, zei estiroko biziketa, ez du balio idian, mentuaz kurtsako bisikleta batu kaitea, ez da egokia? Bai, hori da, hori, hori, hori, hori, hori desberdinak beraz da, jakiteko eh? zergatik hartuatzen dugun bat edo beste baino. Horrean, hau abiatuko da martxoan no? hor, martsuaren ama bian, eta nori zarte egiten du hori behatzi isaio? Martsuaren ama bittik goiti hasten da, eta, eta beraz hastean uh, behin edo bializ rendira tailexak, Eta horra, bai usteo, tilabete bat edo bi iraurendu ira eta horrela. Eta Nola egimardar, parte hartzeko? Ebe parte hartzeko, ba duzue informazio guzia txirrnolaren uweb gunean, Eta gero, bada ere, zenbaki bat daitzeko, zero, zazpi, sorzi bat, bax 0 zazpi bi, zazpi iru. Eta, hola, ez dut da txirrnola eta eta izan emateko erratxe Bakarik gauza bat behar dela kide izan, kide tu behar da ez bai ima da Bai, hori da beti bezala edo bisikleta kompontzeko edo tailek batean enparta eta guzti, behar kide izan behar da, errangen genuen bezala presioak apalak dira, beraz hogei aurrotan uh, kidea izaten alda eta, eta gero beste tailekak eta korxoak doainik edo urjilik dira. Bada galdetegi bat, ere betetzeko, norain behar da bada webgune bat, txerindolak badu webgunea? Bai, ba, txikindolaren webgunean, eta han beraz ba, orri alde bat informazio guztiarekin eta eta artikuluaren bukaaren bada lotura bat ere izan emateko. Untxa, be, Pantzua uturbi de esker eta be, ibilaldi ordean, ordean bizikretan zuk ere bizikretarekin egiten duzu, inhala hola ibiltzen zira? Bai, bai honan bizina ez eta bai honan lan egiten, beraz beti bizikretarekin ongi ibiltzen dago. Aro txaharekin ere euriarekin ere? Bai, ba, jaianagoait ut bozpinoto ola <laughs> nereioteko beraz eztarazorik, eh? <laughs> Biheske konchoa? Biheske siri. <türk> <türk> Gexan, Alfaro, gurekin, egunon. Egunon zuriare, Pampi. Egia da, gexan, ez usu zurekin algerrizketa egitean bizikleta aipatzen egia, eskora, kantua, erdin, ipatzen ditugu gehiago. Eta or, bizikleta sale azira, bizikleta aspalditik praktikatzen duzu? Bai, bai, bizikleta aspalditik. Zerrain dut, gutien ez herran dezaun hobo bat urte, are. Aski, berant hasi ziren, hundarriana? Ba, ba, ba be be be beranto, bai, bai, bai, bai. Bizikleta erosten alezan nilaik. <gülhubilatulazio> eta horrean, zuk autatu duzu, bideko bizikleta egitea? Hori da, bideko bizikleta. Ez dut mendiko bizikleta egitea, sobera maite, eta nitz ez, indar gehiago, berdai, bai, uste dut, baietze. Eta ez ez bideko bai. Eta nola hasi ziren, hora, e ez, ez duzu ukan e hiriko bizikleta bat erraiten dena? Ez ez ez na izan dut ez ez etaik bideko bizikleta, zen maiite dut la ibiltzea nahiko urrun eta mendieki gusteare maiite nuan gazteago nintzela eta gua guttisago behin <laughs> Bizikleta egite menaz ez da ha naG zenta beti uh, autodunekin eta kesatztzen aldamentoaz, lekua badea bizikleta egiteko gaur eguna. Nik uste dut bat dela, ez dira leku berdinak, eh? baina ni onokoan xantza suerte alde dut, beraz ez dut iztripu ondirik jukan, <laughs> aldi bat bakarrik. Eta ba, hori horretazeko dut, baiunako bestak ziren, eta ni goizaekin partitua, bire itzuli onduet egin behar nuela, eta hor nun baitu ustaritzetak anboa alde hortan, Horto bat haitxinean, eta pla, zehar, bizaldiko bat haitxinean, gazte, jarri zautan, eta ziki izakaz, ziki izakaz, ziki izakaz, ari, eta memento bat ezen txeaatu nintzen, ma, bakke eta doblatza erasen nintzen. Eta hartan, juh, erori. Haba, haba, ez da giri aberriz ezkerrera abelera hintzuketan, hibeti desorekatu, desekilibratu, eta erori nintzen. Enuen, uh, duzu, enuen min hartu, eh? kaskoa no izan da eta eta gero gertatu zen ene ezagun bat estripoa ikusita gelditu zen Hala. eta harek bon segertare ospitalera eraman minutual ez zen jause itzura bakarik bestela ez duzu kan beste estripule ber be, sekula ez eta hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa hasa Kaskoa biztan dena, kaskoa beharrezkoa da. Gero e, soindean emaiten dut beti eta nola da hori. Kolore horiko ezaugarri ez hori ikusi izeteko aski urnutik. Eta gero bom esterik ez beste. Zoiakoak. Zombatetaik enčatzen zidea tera zen honu? Aztian behin egiten dut ene bilaldia. Gero orai, orai laiko ibila aldila burra dira, errande zaun berroita amar kilometra ingurukoak. Ez da gaizki berroita amar kilometro? Ba, ba, giten dituko nokoango xoki, bai. baina hemen txelaian, ez mendian. Eh? A, hemen erraiteko zuraik, abiatzen zira angelutik? Angelutik eman dizagun, joten nahi gainera, itxasoare agurruat egitera, bizte derraan, eta gero biztan da zokoan badugu seme batan... Marin aldena eta bere laneko leku handuena eta agurbate egin urbada eta olaset. Eta geoberriz izuzuli? Eta geoberriz izuzuli, bai, gozoan. Batuzu gustuko dituzun izuzuliak, kola? Ba, hau da, e, beti gehienetan erranezake kostalde hau, hala. Itzrez hau, bon, biziki bide zabalak dira, ederrak, eta irresku gabeak genetako, behintzat, olekoan. <laughs> Hori da, behar duzu, menpedatu uh, sinializazionea, uh, kodea, bideko kodea eta hori guzia. Zer da lanier handien azuretako biziketa baten gainean? Be, ez dut lanierrik ikusten. Ez? Bat ere. Ez ez, goe, araz ibiltzen naiz eta kasu egin eginez, bon. Onokoaren ateratzen aiz, ira hundezala. Gio, <laughs> trezna ze, ze motako biziketa duzu bai? Ba... Ez baten nola izen da, bi, bideko bizikleta ba, normal bat hor. Arina-arina? Arina da, baiz, e, zortzi bat kilo itentu, eh? Azki arina, eta ba, ba. Eta hor duket beharro da, ez dakit, hamoz e, bat urte honetan, edo, olako zeait. Eta edari pixka atzen duzu, jateko zerbait? E, diateko pa, zera, zagar pasta batzu, eta edari ahura izan da. Mm -hmm. Ba, ba. Baduziat, egunean uh, momenturik edo hobikienik ob, sanditzen baitzira, zeiten horretan egiten alda bizik eta horra? Hori ah, bakotxeak bere gustu, eh? nik, nik atzaldetan maite hobiziki. Ah. Bait, atzaldetan, abiatuko nahi zebontzaunik, mm. biak, biak eterdiak galdera edo hola edo iguta mazutan, <coughs> sazonia derra delaik eta atzaldia ikin bai. Euripean? Asekula, ez, <risa> ez, Euria abizik sekula, sekula. Beti, aro politaikin, aro derraikin albada. Ta... Eta, etz, tuzu talde batean edo egin izan edo lagunekin edo, edo nahiago zu bakarrik? Jara, hori galde ona, e, garai batez, bon, hemen angeluko taldeak eta bazirean, eta pentsaketan egon nintzen, bon, beharro da talde batekin, uh, nuntzalitakela ere, eta gero, taldeak eitzulietan ikusten ditut. Eta, enintzen bate gustatu taldean ibibrikia zen eta bidea hausarkia hartzen dute. E, errizko gehiago da taldean ikuste e, zere baino. Ta, gero, hori alde batetik eta gero bestetik ere ikusten nintuen zein lehenka lehiatzen dira zein gehiagota gehiago ta, hori ere etzau batek gustatzen bidea nola errizko gehiago da. Joko hortan, orduan nahi audul lasrai, libro nizalaik, nahi dutalaik abiatu, nahi dutalaik sartu. Arra. Zure heinean beti? Beti hene heinean, bortxatu gabe gozuan. Arrasta lasuan gain beran, eh? <risa> Hau, oh, eh? <risa> <risa> batzu, uste dut eginditu zula ere, eh? Uste dut, egintziruela desafio bat, joan den udan? Joan zinen etxetik, aldudera Ba, beno. Hori ez da bat, hori gozuan joan ginen, eta hemen joan nintzen, halo. E, Baik horri han lagun batzu ostatu batean biltzen dira, goizero ikustean ustean barra kaldera edo behatzi terdiak hamarra kafe bat hartzen lagunekin behen hartzen, eta hori gustatu ziretan, eta bon, aieri guru joan nintzen, han gelditu, kafe hartzen, eta geroan han, atxeman duen, lehen guzibat patxikaren... Lehen bat, Mikael Ramuzpe, yeah. mendiko bizikleta eta bideko egiten ditu are denak biziki ona yeah. dama inortan ere. Eta beraz, uh, hain kafe hartu ginuen lagunen artean gozioan, eta gero handik, bon, joan jo nien ginela aldudera, harek lagundu nin aldudera, no? Eta han badut, badugu hilobabat uh, maika ostatua atxik duena, maika alfaro, yeah. alfaro gina hau ostatua, doi kai, hola deitzen dukete. Eta hara, antxe bazkaldu ginen gozoan, biziki uros, itxulia eginik. O azken parte hori, gogoxaditaik, eh? bai gogitik eta luderat? Ez bate, ez, da, ez, ez bide gozoa da. Gain bera batzua dira, peti goraskatzu ere, bene, ez da zailtasunik bat ere bat ere, olukoan. Ze <risa> <risa> <risa> adinetan egin duzu hori? Ez dut adinarik asoitenik, ahantzten dut adina. Uztailane joita batean egin nuen. La hori eta bi urtetan, eta guai, beraz, helduen ustailean horita batean egin beharra dut berriz. Ta, egin nuen, bon, urtero-urtero egiten aldugun, iraun ezala. Ze osagarria? Egia eh? da, alde hori estimatzen dute, eh? Sekulako osagarria izan dut beti eta daukat oraino eta agian luzaz. Belur guzi aguren lokarri urgusia gutel lokarin batu Gokatzen gaitu zten paretak askat oztopatzen askatu arottarika bai, askatu askatu baia askatu beldugaz askatu ere egaiten zaukun hemen maiaren alfarok gixanen alaba kantu zentzu duguna gixan beraz bisikleta egiten duzura eta da dena den juntendako eta denentzat ona dela bisikleta egitea ez duela kaltetzen gorputza Ba, ba, ba, Belaunako bizikia hona da, hori. Eh? Tanik ni hori frogatu duzen, eta atrozaikin eskuiniko belauna biziki gaizkiera bidea dut. Ta orduan, batek mediko batek proposatu zautan, eta ba, beharko zu, posteza bat ezarri beharko dugu horta. Mo, bon, mo, bon, mo, zaude, gogotak egin entute. Eh? <laughs> ez nuen bate segituaren kontse hilua. Aldeiz, liburuatean lehituan nuen, buztinak sendatzen zituela ezurretako gaitzak. Eta, beraz, anniz urtez, haratzero gauaz, gauaz ameiten duen, buztina plaka bat, gainetik, eh, hoi alez inguratoik, eta horiek induket berro da amar bat urtez bederen, eta gero horrekin batean, eliburotean ere, irakurri duen, biziki osa honazela eh, atroza indako asza ostoa. Eta, orduan, gero zik, Egun guziz, egun guziz, aza ostua dut belaunetan. Eta goizu guziatxiki, gero, bazkal omduan kendu, edo nola gerta Eta horrekin, banabil, ez dut minik egiago belaunetan. Lehen hau, mina ikin aski ikustenuen, baina izi erreuntzen labile. Bizikleta egiteak laguntzen duko ere? Zure belauna, behit, kirola egiteak laguntzen du ere? Bai, bai, hori irakurri nuen. Bizikleta bizikeuna da belauna ez da gogor zer er. Beraz belauna berde ibilarazi eta gero, benera maite delaik uh, bietan erriskiako iten da. <laughs> Zerri pentsatzen duzu bizikleta gainan zire laikola? Zerba, pasatzen dituzu horrenak? <coughs> bai, horrenak pasatzen dira, behinan bon gogoa beti alandut, deneko ez pentsatzen dut. Gogo ez da egiten ez da egiten, Ura beti badabil bere munduan, nola gerta bon, egia bat zuitan, errepikazen ditut alare, eidazten ditut anberso batzu, noiztenka herrian agertzen direnak, tola eta gero, bon, edo kantu xa harbatzu, eta gero, bon, Ara. beti zerbait ari da, ene gogoa. Zek, Galitzen altzaitu bisikleta egitetik guai, zure ustez? Hene ustez. Hene, hene nahian kontrako iztripu batek. Berzerik ah. ez. Nahia beti baduzur, no? no. joan entzita? Ba ba, nahia ikin batean izan dut. Errangabedoa, osarria, osarria, osarria ona dut. Eta hori gain-gainetik estimatzen dutan onta da. Eta hori dudan, no? bai uste dut ibiliko nahi zen beti. Ba. <laughs> eta hoita hiru gute. urte bai bai bai orraino gazte erraititen zutan. Oh, beti beti gazte Uztailan <laughs> helduen Utail haien duteta duuen Utean, nu izan da da gehizan ezeta angelumilaatu behar. Gian norbait gorri gain <laughs> Ezautzeko ba egia estelaige ez ezautzea eh? bizikleta baten gainean zisterarik hor batuz zuen uh, kasko lunetak batzutan uh, iguzkitakoak eta beste zer da zure ezaugaria <laughs> ene ezaugariak <laughs> asko bat behar bada bizkar uh, soineko horia eta ez da besterik bis ezaugarri dike besta, Gurtzaten malima zaitut, bo, otorz izanen da, eh? tutatuko dauzut ordean, he? Eh? Bai, bai, agurzeko teskoa goratu bereziki. <laughs> Azken gauzaba nahi duen zurekin, zure adinekoak hainitzetan beldur dira, biziketa baten gainan igaitea, eta egia da, eman kizun unen funtsa ere hori zela, badira, txirindula eta alkarte batzu, hor, entzun dugun bezala, egiten dutenak behiz beldur hori, Kentzeko, eh, xarher, sukzeeran zinezake nola behar da partitu? Partitu, ba, beldurrik gabe xauziz. Uh, beldurra kontrolatzen den gauza bat da. Eta egoera zailetan gertatzen da beriziki beldurra behinan. Untzazirelaik, ez duzu beldurrari bentsatzen. Eta ez duzu beldurrik sendizan ere. Ah, bada, bidean diren uh, besteak jire kasutunan behar duzu? Uh, beste auto, beste uh, kamion, Bistan dena. dena? Bistan dena, besteri errisatak kasutia. Zule buruarei kasutunan duzu, besteri ere ba. <laughs> bai, bai. Bo, ez da adiniko ordean, biziketa egiten ala, edo zen adinetan, Bo, izan hidikoa edozuk bidekoa duzu, beste mailaba da? Bena. Bai, bai. Ez ez, edo ez da adinik ez, hori guntzazire, no? bizikletean ibildaiteke eta behinera osagarriain zato, osa hola da. Mm -hmm. Beste kirolik egiten duzu, edo horrekin hau zu nahikoa? Ez horrekin ene demora bete zen dut, bersterik ez dut egiten. Gero ez kirola bat baina, hori egun hori egun usiz honezka, hori egun zibiltzea nahi zogia 2008-ean da eta egunkaria erostera joitean, eta hara. Osaharria hola atsik da horrean, eh? Osaharria hola ere atsik zen da, eh? gero pentsatzen dut... Uh, Jateari nire kasu gime ardela, ene ustez, hori jateko usaiak aspaldikoa bat dut, barazkiak, gordinik jaten ditut, egoherdei guziz. Ari zinen prestatzen hor, pastenariak eta ari zinen prestatzen. Horiek, egun guztiz, egoherdeitan, barazkiak etxen, etxen girelaik, egizten dena. Eta barazkiak, gordinik, olio gatsa, eta ozpinian, eta... Ez dut baratzeik ikusten, kanpoan. alabauzie? Ez. Unat dien gine laik, hasi ginen baratzea egiten. Boa, lagun leke egiten zutte, laguant, hola, eta nik ere berrieten txatu, eta lurrere xa da, emensablea da. Eh? Vale. Beinan, hasi tautzi nuen, elefiteen nuen demoraik, zenta demoraik hartzen, beti zer behiten hartu, abe, kizu, eta orduan, el baratzea untsa egiteko tan, egun guziz, berda, se egitu. Mm. Hara, eta orduan, e nuen, utzi nuen pite bai. Estakuriare, ba, nuke meharroa da inan. <laughs> Sobera okupatiak ziste bai, eh? erretretan, xarajuriek, eh? e, e, ez duzia denbora ikere gehiago? Egia denbora beti bada. Eta erretretan gara iau, baina pastenari zaiku ikusi gabe. Be, beti hartua gira zerbaitetan, eta pausatzen ere gira ederki, eta bo, Lurreko lorian erretenu en lehenago. Nola zira Gexan? Lurreko lorian. Bo, esker Mila, Gexana, segi hori zure bisikletarekin eta garen dauzugu bideon, eta min esker patxikari ere ondo daitugu. Eh? La, la, Patxegai laguntza hon dia dut, ba, arragin urrezen nabazua eta laguntzen hau. Yeah. Laizua, hori ere erraiten alda, eh, Patxika, uste dut, gainean joaiten uh, delaik, jau, firurikak? hori e, e da, badaki noiz joiten den, eta xifritia egoitena, noiz eto riko den. Gio hagi portableekin eta leitzen aldo zo? Hori berze problema bat, erdu portablerik, egexanek, eta bat eman ginion, eta zakien balia zen, eta... Zuke zuzumagitea? Ez bate batean, nik, ah, yeah, yeah. makarrik, Li libertatea osoki. Mm. Eraz beldurreik egiten zita beti, batxika. <shkerieniz>, eta egiten den nahi, uff, horda, <risa> eta agian luftzaz, beti. Bago, mire esker zenit, eta bestaldi bat arte, agian. <risa> <risa> ja? Beti egin zina, bestaldi bat arte. Milenio Atlantikoetako Departamentoak proposatu saioa espaldiko gazteak entzon duzue eta garkoan txirindu edo bisikleta gain nagusitzat ginuela eskertzen dugu bastan aldeko bide lagun elkarteko koordinatzaile den Isidro Erguedaz hemen txirindu trisiklo proiektu hau aipaturik elektrikoan ibiltzen da eta berdin gogoa emanen du hemen elkarte batzu edi ere olako egitasmoak sortzeko e saaren promenatzeko txirindulak ere formakuntzak proposatzen dituela beraz uh, guai momentua izena emaiteko eta pantsoa uturbide eskertzen dugu eta mil eskerre keesan alfar hori bere esperientzia kondaturik largoita bi urtetan bizik ere egiten aldela hasteguzi ateratuz eta irriarekin eta humore honean gainerat Hemen entzonitugun musika satiak le triplet de Belleville eh, animazio filmako uh, Belleville rendezvous, hem uh, kantariaren musika. La biciclete doinua ezagututuzue Roland dientz musikariak emanik bere gitararekin. Eta bere gitararekin ere ginoen mahiaren Alfaro askatu kantua emaiten. Milesker entzuten egonzisten guzieri, ondoko hastean gurekin izanenitugu berriz Inesadekan eta Leoni Agergarai beste. Shaiu batentzat izan hutsa ondokoaldi arte